Fico c i di nuovo in italiano per l'ultima parte della trasmissione speciale per la giornata mondiale della radio 2024 realizzata da i t a l r a d i o negli studi di Radio Toscana, in occasione della giornata mondiale della radio che si celebra oggi, 13 febbraio 2024. Al u i c r o f o o Luigi g o b b i s ancora una volta. Buonasera. Ricordiamo che la trasmissione è diffusa una sola volta, questa sera, dalle 20 alle 21 ore italiana, su 6035 GHz, onde corte, banda dei 49 metri, attraverso l'antenna log periodica del centro t r a s m e t t e n t e di Santa Maria di g a l e r i a della Radio Vaticana. Scriveteci come e dove ci avete ascoltato, inviando rapporti di in ricezione、e、o messaggi alla casella di posta elettronica web2012, w w w o d o p p i o e b, c o m e b o l o g n a 2 0 1 2 Chiocciola italradio.org. Vi risponderemo con adeguata conferma. Da molti anni le onde corte sono state fortemente limitate sull'Europa e molte trasmissioni in italiano sono scomparse. c'è un grande bisogno dell'apporto di questa t e n o l o g i a semplice e p r o r d a t a e garantisce la diffusione di notizie e programmi superando le frontiere, consentendo a un numero illimitato di s c o m p a r s i di ricevere il tuo ma a non i m a e g r a t t u i a Il nodo della diffusione è ormai primario nella radiofonia. Più modalità di diffusione sono necessarie, ma si ricorderà il caso del padre Macalli, il missionario italiano a lungo ostaggio di rapitori in Africa, che ha tratto conforto da una r d i o l i n a sintonizzata sulla Radio Vaticana anche in quelle terribili condizioni. i t a l Radio da tempo fa appello a ricordarsi di queste situazioni di crisi che possono riguardare persone ingiustamente trattenute, comunità colpite da catastrofi naturali. Da guerra c h e ne impediscono l'accesso alle comunicazioni più invoca. Ecco perché occorre la conservazione e l'ampliamento di onde medie e onde corte, dinanzi a una digitalizzazione dominante e s e l b a n g a che crea più differenze d a d o v e già ci sono. Sul tema vi invitiamo ad ascoltare un intervento del nostro Paolo Morandone. Il dibattito sul futuro della diffusione audio-conglisiva senza fili, ossia del completo passaggio dal broadcast al broadband. Si è arricchito di un ulteriore interessante capitolo. Nel numero di marzo di Tershai, il direttore della tecnologia e innovazione della Unione Europea di Radiodiffusione, Antonio Arcidiacono, ha illustrato i requisiti di banda del video volumetrico, una nuova tecnica di trasmissione video in 3D che sembra essere sempre più apprezzata dalle imprese televisive. a fondo durante i recenti campionati mondiali di calcio in sintesi questa tecnica filma una scena in 3d e p e r m e t t all'utente che ha un 2V, una p p a r a t o 2d come un a televisore di scegliere liberamente il proprio punto di vista della scena muovendosi nello spazio e anche nel tempo come preferisce d Il Acomo constata che u video volumetrico registrato allo stadio può essere codificato a un tasso di 2 gigabit al secondo e che ogni punto di vista trasmesso richiede una larghezza di banda di circa 50-60 megabit al secondo e per ogni utente. Ciò pone problemi tecnici non indifferenti, in quanto un tale flusso di dati sarebbe sostenibile solo con reti in fibra adeguatamente dimensionate per sostenere i tipi di richieste, cosa che per vari motivi le reti di distribuzione t e e v i s i v a attuali non consentono. La conclusione di HDA.